כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל, כי ירושה לעשיו, נתתי את הר שעיר. אוכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם, וגם מים תחרו מאתם בכסף ושתיתם. כי ה' אלוהיך ברכך בכל מעשי ידיך, ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה, ה' אלוהיך עמך לא חסרת דבר. ונעבור מאת אחינו בן עשיו, היושבים בשעיר מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר. ונפן ונעבור דרך מדבר מואב, ויאמר אדוני אלי, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה.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 קומו ועברו לכם את נחל זארד, ונעבור את נחל זארד. והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זארד שלושים ושמונה שנה, עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע אדוני להם. וגם יד אדוני הייתה פעם, להומם מקרב המחנה עד תומם.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 והעמונים יקראו להם זמזומים. עם גדול ורב ורם כענקים, וישמיד הם אדוני מפניהם, ויירשום ויישבו תחתם. כאשר עשה לבני עשיו היושבים בסעיר, אשר השמיד את החורים מפניהם, ויירשום ויישבו תחתם עד היום הזה. והעבים היושבים בחצרים עד עזה,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 החילות תתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. ויצא סיחון לקראתנו, הוא וכל עמו למלחמה יצא. ויתנהו אדוני אלוהינו לפנינו, ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו, ונלכוד את כל עריו בעת ההיא, ונחרמת כל עיר מתים, והנשים והטף לא השארנו שריד.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 וכל אשר תשיבה אדוני אלוהינו.